Holnap ilyen rezignált nap lesz, csinálok rántottát, nem csinálok semmit, a kulcsomat keresem, pedig idebent vagyok, nem akarok kimenni, de kell, hogy kimehessek, nem lehetek fáradt, jó sorna sem kell, valóban praktikus dolgokat tervezek el, mintha ezzel helyrehoznék bármit is. A Fizz könyvek sorozatában idén jelent meg első versesköthete a konyhában, még elmúlt szól, versekről, önálló kötetről, zenéről, zenés és vers kapcsolattáról is beszélgetünk Juhász Márióval. Tartsanak velünk, én Marton Éva vagyok. Juhász Márió Vendégünk a FISZ-nél jelent meg. meg. és nem még. Ugye? Meg, konyában meg. meg. Első kötete, mm -hmm. és hogy, hogy van-e olyan, hogy költő vagy, hogy eljön-e az a pillanat, vagy verset ír az embert, vagy egyáltalán fontos ez ezt definiálni? Sokak számára fontos, nekem egyenlőre nem... Nem, nem, nem jelent ez túl sokat talán, hogyha van pont, amikor az ember elkezdi magát költőnek hívni, az akkor van, amikor már nem csak folyóiratokban publikál, hanem igen, megjelenik mondjuk egy ö, első verses kötete. Szerintem ez az a pont. Amikor költőnek is definiálja magát, tehát hogy az egy határátlépés, amikor ugyanazok a versek, amelyek korábban megjelentek folyóiratokban itt ott, hiszen elég sok megjelent korábban, az egyszer csak valamilyen mentén, egy mégis csak egy fogható papír kinyomtatott, tehát hogy van-e annak egy ilyen, ilyen, nem is tudom, magasabb rendű érzete? Most különben vittétek a fiszkönyveket itt Budapesten is, Debrecenben is voltál vele? Igen, hát talán. De ez mindkét, mindkét irányba igaz lehet, szóval, hogyha az ember egy idő után mondjuk abba hagyja a versírás, nem ír többet, akkor egy pár év után valahogy ez a, ez a jelző is ugyanúgy le tud kopni róla, mint ahogy ráragad egy idő után az, hogy költő. Ha, azt gondolna az ember, hogyha valaki elkezd írni, akkor az írás az egy olyan erős mákony, amit nem tervez, hogy abba hagy. De azt gondolom, hogy ha van egy ilyen jövőkép, akkor benned vannak talán elbizonytalanatások, hogy mi van a írói pályában Nincsenek, nincsenek, szóval ö, semmiképp sem szeretném abba hagyni, viszont láttam már, láttam már ilyet, láttam embereket, akik mondjuk kikopnak így az irodalmi köztudatból, nem tudom, ezt most csak erre reflektálva mondtam, hogy az ember tud költővé válni, de ugyanúgy le is szerintem mosódik róla egy idő után, hogyha, ha nem tartja fent ezt a fajta munkásságot. A mai este azokat a verseket fogjuk hallani, amit a kvötetből olvasol föl, és akkor rögtön az első az órahibát meg is kérem, hogy olvast föl. Órahiba. Korán, homályos tekintettel, hajnali derengésben, nekilát a dolgok elrendezésének, Mezitláb tapossa a csempe parkett a mindegyis linóleum tőzek felületét, élvezi az újra tapintható érdességet, a tárgyak újra felfedezett rendszerét,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 Ezt már jóval beszélgetünk tovább, és előtte Piero Picsiónitól a Szídelit módot hallgattuk, zenékről majd beszélgetünk később. Két nagyon erős város is meghatározta azt az időszakodat, mielőtt Budapestre jöttél. Mis, ö, Miskolc az egyik, Mikolc a másik. És hogy azt gondolom, hogy mind a kettő valamilyen módon belekeveredett, akár hogyha ezt az órákat hmm. nézem, a mostan, most felolvasott verset, hmm. valamilyen módon ott van az a két város, és a Debrecen uh -huh. az irodalmilag és egy nagyon izgalmas kortárs költészet. Uh -huh. Mennyire határozta meg a Debreceniség, ott végezted uh -huh. az egyetemet? Uh -huh. Azt a költészetet, amit te csinálsz. Ugye annak van egy picit zárt, vagy van egy nagyon sajátos uh -huh. liraisága uh -huh. Nyíregyháza, csak annyiban térnék ki rá, hogy Nyíregyházan születtem, de a gyerekkoromat azt tisza és tisza töltöttem, szóval inkább, ha valami, akkor az, az meghatározó, de, deb, de ettől sokkal hangsúlyosabb volt a debreceni, debreceni időszak. Akkor kerültem egyetemre, és tulajdonképpen ott kezdődött el az irodalmi szocial, szocializáció. Ott kezdtem el műhelyekre járni az akkori debreceni színában még, még abban az évben kerültem oda, amikor még Borbéi Borbé Szilárd is tanított az egyetemen, illetve Áfra János akkoriban kezdte a, a profi írói pályáját, és ők, ők voltak azok, akik egybefogták a debreceni irodalmi életet, és igen, valóban meghatározó, meghatározó négy év volt. Miközben, hogyha a verseidet olvasom, a kötet verseit, akkor néha fölbukkannak benne városképek, tehát fölbukkan Budapest, akár a Deák térrel fölbukkan mm -hmm. Szentendre. De alapvetően sokkal izgalmasabb az a nagyon zárt tér, szóval konyha, nagyon szűk terek, nincs hova tágulni a szobáknak, irodarejtőzködés otthonban, vidéki magányomban ülök, városi kanapén. Tehát, hogy nagyon erősek azok a bezárt terek, amiből talán az utolsó harmada a verseknek kilép, és egyszer csak kitágul ez a horizont, de minthogyha azok a nagyon letisztított, lecsuplaszított sorok Reflektálának, tehát hogy technikailag nagyon izgalmas, hogy, hogy nagyon kevés jelzővel, nagyon mm -hmm. kevés szóval, nagyon szűkszavóan, nagyon kopogósan írod a verseket. Tehát, hogy mi ez a szűkterűség, a, a hiányosság. Ez, ez még pont egyébként a Debreceni időszakomra volt jellemző, tehát a kötet legkorábbi verseit, azokat még Debrecenben írtam, és emlékszem azokat nagyon, nagyon sokáig csiszolgattam, talán ez az a hatás, ami érezhető rajta. Tehát azokat nagyon-nagyon lecsupaszítva ö, ö, ö, raktam bele már végül a kötetbe, és végig is vonul rajta egy ilyen tendencia, hogy te is mondtad. A kötet vége felé ebből a, ezekből a zárterekből való kimozdulás az, ami felé elmozdul a költészet is, meg az, ahol ez a költészet ö, teret képez. Hát majd ezekről a terekről beszéljünk, mert hogy az idő nagyon megszabja ezeknek a horizontjait, és a piaccsarnoki kerengő lenne a következő, amit létszíves olvas nekünk. Piaccsarnoki kerengő. Ilyenkor csak te nézel. Isten is vak, és minden helyettese. Nem én szabom az irányt, csak megyek, mintha választásom volna. A kedvedért megkeresem... Hol van a legszebb leheltéri zsírszalonna? Mindent feláldozok a koreográfiáért, a standok között lezseren slalomozok. Visszafogott vagyok és alapos. Nem panaszkodhatok, tehát nem fogok. Ha meg is állok egy helyben, egy évet nem engedek eltelni, csak felett. Egyet jobbra, kettőt balra. Öregedni csak otthon lehet. Szmárió válogatta a zenéket, és a Kressz az osanát hallottuk, és ha már zene, amiről azért majd még később is szeretnék, de az nagyon fontos, hogy vannak motto ajánlások, amelyek behoznak vagy zenéket, vagy fontos alapélményeket. Benne van a korai örömtel a garázsvarázs, benne van a új zenekar, ami akkortáj, amikor megfoghatott téged még búcsukoncert, búcsukoncert zenekarként az Atlantis-i a címadó elmúlt James erős utalásai benne vannak, ami korokra, ízlésekre, egyfajta világra is reflektál, egyfajta alternatívára, tehát hogy azt gondolom, hogy, hogy nagyon nem véletlen, hogy ezek a mottók mm -hmm. miket hoznak be a te nagyon személyes világodból. Igen, ezek ö, ilyen célzattal is ö, ö, kerültek, vagy maradtak ott a versek előtt, nem Maguk a szövegek nem reflektálnak semmilyen módon ezekre. Bár... Semmennyire, de mégse lúg le, mert azt gondolom, hogy behoz egy ízlés, mm -hmm. vagy behozza egy, egy korszakot, behozza a 9-2000-es éveket, behoz egy alternatívat. Igen, igen. Nagyjából, nagyjából ilyen, ilyen célral vannak ott ezek, tehát hogy így a közeget megteremtsék, hogy valahogy pozícionálják azt, hogy ez a vers most nagyjából milyen hangulatban született, vagy ö, milyen ö, ö, hangulatot képvisel. Motó, dedikáció? Ö, mondhatjuk annak is, de iránymutatásnak is lehet venni. Szóval, hogyha az ember rá akar mondjuk hangulódni a, kötet, ö, a kötetre, akkor ezek ilyen mankóként ott vannak, hogyha esetleg nem, nem, nem érezni azt, hogy nem tudna párbeszédbe lépni a szövegekkel, akkor ez végül is csalásnak is vehetjük, mert vagy egy kisebb ilyen trükknek, amivel... De azt is gondoltam, hogy a verseknek a zeneisége, tehát hogy te behozod ezeket a blúzos, hmm. a pszichedelikus, a, a rocknak egyfajta verzióját, hmm. és hogy a szövegek azért alapvetően ezt a zeneiséget hozzák talán. Tehát, hogy, hogy mennyire erős az a fajta zeneiség, uh -huh. ami visszajön a te szöveget ígynek uh -huh. a, a ritmusában, uh -huh. dallamában? dallamában. Ö, nagyon nem vagyok egy zenei ember egyébként. Nincsen... É, de érdekes, mert azt gondoltam, uh -huh. hogy, hogy nagyon zene. Ö, en, nagyon, nagyon, szóval, hogy nincs, nincs jó zenei hallásom, nem játszok hangszerekem, viszont ennek ellenére nagyon erősen jelen van a zene az életemben, szóval ö, mondhatni, hogy mondhatni, hogy lehet, hogy akkor a szövegekben élem ki azt a, azt a, azt a vágyamat, hogy valamilyen szinten be tudjak nem tudom, a, a zenei ambícióimat lehet, hogy a szövegeken keresztül élem ki, ezen még nem is gondolkodtam. Akkor a hétköznapi irőlet mesélyi jöjjenek, és utána Junior Kimbrótól, a pedig attól fogjuk meghallgatni. A Hétköznapi őrület meséi Ennyire egyszerű, mint egy fényesre nyalt reggel. Megkérdezett tőlem, hogy mióta, mégis mióta vagyok fent, én pedig esküdözöm, hogy lent, én lent vagyok már mióta. Mindezt kávé mellett megbeszélni, parád és napindítás. Te minden reggel energiával telve kelsz fel, én meg szomorú vagyok a villamoson. Kiváljon magam a nappalok ostoba lebenyéből, Majd fenséges épületek között szaladok. Nincs semmi hang, leülök egy padra. Nézem, ahogy egy üres zacskót görget a szél, Urbanizálódott ördög szekér. Purga Holnap ilyen rezignált nap lesz, Csinálok rántottát, nem csinálok semmit. A kulcsomat keresem, pedig idebent vagyok, nem akarok kimenni, de kell, hogy kimehessek. Lusta napok mentik meg a seggem, körömágy peremén a kosz, a helytelen dózisokba vetett bizalom. Ja, félj, mint hogy ezt már jó a vendégünk, és a kötet kapcsán az nekem nagyon érdekes volt a, az időtényezők, tehát hogy volt az óraval kapcsolatos uh -huh. verset, de hogy, hogy ezek az idők mégis ilyen megfoghatatlan idők, mert ezek leginkább hajnalok, meg éjszakák, tehát valamilyen módon napszakok, és ugyanilyen furcsán lebeg az, hogy a személyek meg a személytelenség, tehát hogy, hogy nincs miközben alanyi költészet az, uh -huh. amit csinálsz, uh -huh. akközben nincsen néven nevezett uh -huh. főhőse vagy szereplő lője a verseknek. Ki lehet tapintani, hogy itt szerelmek, végetért szerelmek, vagy egy végetért ért szerelemnek a, az elgyászolására is épül mondjuk a kötet, de mégis van egy történet nélkülisége, és hogy ez nekem nagyon izgalmas volt, hogy hogy van ez a, a személyek, nem személyek történet, nem történet, és hogy mennyire egyfajta akár ciklusba vagy egyfajta egyetlen, egy ilyen verses ö, történetbe mm -hmm. fűztet föl, mm -hmm. amikor szerkesztetted? Hát, van, van tényleg egy ilyen elég erős jelenbe vetettsége a szövegeknek, ami, ami igazából mindig, mindig ö, napszakok mentén talán lehet tördelni, de, de, de mindig nagyon a, a mostban játszódik. Vagy egy ilyen, egy ilyen kitartott ö, eseménytelen jelenben, amiben újra-újra idéződnek dolgok. Ö, és valóban... úgy valóban... bocsánat, a tárgyak nagyon erősek benne, tehát mm -hmm. hogy a, az eseményeket a tárgyak, legyen az egy ágy, legyen az egy konyhasztal, igen. tehát hogy, hogy azokat mennyire az érzelmeket jelenítik meg, mm -hmm. ezek mindig minimalista dolgok, amiket megjelenítesz. Ö, igen, és talán pont azért is van tere ezeknek a képeknek, mert... mert ö, személyek nagyon ritkán bukkannak fel inkább így a hiányuk által vannak jelen ö, más, más szereplők vagy személyek egy-két szövegtől eltekintve ami mondjuk már a kötet vége felé szerepel én... Sok a hiány benne, tehát Igen. hogy a, a, a szerelem hiánya, a megértés hiánya, nagyon sok a hiány. Mennyire erős menned a színház, utalsz is különben színházi mm. részre, a Rosenkreutz és Videszner, a Tom Stoppard drámára, és közben nagyon erősen bejönnek ezek a színpadi képek is. Tehát, hogy mennyire erős az a színpadi Kép vagy a színházhoz való viszonyod, ami valamennyire ezt? A színházhoz annyira nem, nem, nem erős a viszonyom, de a színház, mint mondjuk mint valóság szervező elv, tehát, hogy mennyire működünk színházként, mennyire lépünk fel onnantól, hogy kilépünk a lakásból. Ez talán inkább ez az, ez az érzet van, a, ami egyik másik szövegben át jön meg, ez, ez tartom ezt tartom. És akkor a sem. lakás, vagy a szoba az, ahol az ember állarc nélkül, hiszen ez az állarc is megjelenik mm. a versenben, hogy, hogy amikor levetjük a maszkot, akkor, uh, akkor a, a mm -hmm. szoba az, ahol maszk nélkül lehetünk saját magunk? Hát ebben a szövegvilágban mindenképpen egy olyan pólusként képződik meg az otthon, vagy a szoba, ami, ami egyedül a, a, egyedül ez a a magány és az őszintességnek a tere. Tehát, hogyha szigorúan ezt a, ezt a kötetet nézzük, vagy ezt a szövegvilágot, ebben a kötetben mindenképpen így van jelen. A későbbiekben nem hiszem, hogy erre így tekintenék, hogy ez egy állandó dolog lenne az én gondolkodásomban, uh -huh. de, de ezeknél a szövegeknél mindenképpen. És Szerintem iszonyúan jól fogunk rímelni, amikor most a Veszett a világot fogod felolvasni. Veszett a világ. Zajos volt és sötét, Egy sikátorban mentem Szentendrén, Csillogás volt, szag, Törpék sehol. Azt mondják, hajnal tájt érdemes üdvözülni, Oda át, be van ígérve, Tébolyult kislányok festelem pogója. Zajos volt és sötét, Gyönyörű futamokról képzelődöm, A harmónia vízzel úszik el, Lábam alatt görcsbe rándul a duna, Vonagló ragyogás, Meditált sietség Ragacsos pulton a sugárút Csúszása Szőttem neked villamos sínekből Színes ivópántlikát, Bénult táncomat járom Örök bokrokban hempergek jóval beszélgetünk, és a Szkápettől a High című dalt hallottuk, vagy zenét hallottuk. A szövegek alapvetően tömerek, rövidek vannak, hosszabb verseid is, de hogy, hogy folyamatosan a hiányról beszéltél, és hogy akkor ezek a szerkezetek is ott van benne a hiány. Azt gondoltam, hogy a rövidség, az irónia, az önirónia, az nagyon erős benne. Tehát ilyen három percekben nagyon nehéz belemenni abba, hogy a költészet maga meg, de hogy azt gondolom, hogy, hogy ez megint a zeneiséggel függhet össze, meg avval, hogy azt a hiányt talán a szavakban is meg lehet jeleníteni, meg talán itt jön be az, hogy az ember milyen térségből jön. Uh -huh. Uh -huh. Hát az, az irónia, amit említettél, az, az, az leginkább mindenféle ilyen banális, banális szitu mindenki által megélt banális szituációkban, vagy az ezek, ezeknek a kiforgatásában van jelen. Ö ö és és igen ezek ez ez, ez direkt, direkt módon ö, ilyen szempontból közelítik meg közelítik meg a szövegek ö, adott adott témát a szerkezetem az előbb itt egy picit abban maradtunk, tehát hogy mennyire volt könnyű, mennyire adta magát, ez körülbelül 5-6 évnek a versei, mm. ezek nagyon frisseket, keveset is láttam tőle, tehát egyfajta határ is, egyfajta mm. lezárás is, hogy mennyire adta azt az évet, azt a történetiséget, mm. ami így a mm. könyvben, már tök egyértelműnek tűnik. Ö, versek ö, megszületési sorrendje nem egyezik egyáltalán a, a, a kötetben elfoglalt ö, sorrendjüktől. Egy olyan fajta ívet szerettem volna neki adni, ami pontosan ez a benti belső zárt terekből egyfajta ö, kivonulás valami tágasabba, valami, valami egy kilépés ebből a ebből a benti világból, és talán a kötetnek az éve. De ez éve. is valami megváltozott? Tehát, hogy, hogy az a te benned való változás, és talán nem kitok, hogy holnap indulsz kifele. Ö, ö, ö. Igen, Amsterdamba. Amszterdámba. Tehát az is egy nyitás lehet, hogy az ember egyszer csak vált, egy nagyobb lélegzetű dolgot csinál, tehát hogy mennyire a belsőt vetítődik ki. Ö. Tükrözi, de ne a szövegek megírás akkor nem volt ilyen koncepció utólag, utólag ö, vettem észre, hogy ezek a, ezek a szövegek ilyen, ilyen módon ö, kategorizálhatók, egymás, egymás után rakhatók. Ezért is nincsen, nincsenek külön ciklusok a, a kötetben egy pont van, ahol én legalábbis érzem ezt a, ezt a modell, ezt a váltást. Abszolút, így az utolsó harmad, amit talán Igen. itt. A nem félsz, hogy egy idegen nyelvi környezetben, egy tök más ö, helyzetben fogyasszó, vagy vagy nehezebb az írás? Ö, nem, éltem már korábban Amsterdamban egy ideig, és ott valahogy fura módpont, hogy felerősödött bennem az, hogy ö, több szálon is ragaszkodjak a magyar nyelvhez, magyarsághoz. Életemben először akkor éreztem honvágyat, szóval egyáltalán nem éreztem magamat eltávolítva ettől a, ettől a világtól. És akkor még hoztál nekünk szöveget. bukolikus városköltemény. Azt mondják, nem vagyok a városban, elhiszem és bólogatok. Vidéki magányomban ülök, belvárosi kanapén, frissen termegy, gyümölcsök szagát hazudom magam köré, Parkokba járok ihleni. Felélem hátországom tartalékait. Küldjetek még. Elfogy. Leleplező riport és életvezetési tanácsadás. Igen, éjjelente, egy bizonyos ponton túl, még a Logodi utcában is négy kézláb közlekednek az emberek, azzal a csavarral, hogy az összes szembejövő torkából utcazene bömböl, amitől az én fejem is zajos lesz, mint a volga, és egy félre eső kell a fülemen át kicsorgatni a zajt. Elég undorító látvány, de hát ilyen a felszabadult ember. Nem bír a fejével, teletömi, kiüríti, tisztára mossa, ki hogyan, csak hallgasson el végre a fanatikus zenekar. Álmon Tobintól a Blitz szímű hallgattuk, és ugye ahogy a műsorunkban megszokhatták, mindig a szerző hozza a zenéket a felolvasás mellé, és az mindig izgalmas, hogy milyen zenéket hoztok, én azt gondoltam a verseket olvasva, meg a emlegetett nagyon avantgárd zenékre, hogy majd hozod ezeket, de nem hoztad, sőt, hoztad ezeket a 30-as évek, a két világháború közötti, a jazz, a soul, a blues a zenét. Picit meglepett, amikor láttam a listát, de biztos, hogy van magyarazat. magyarázat. Amúgy, amúgy simul bel a környezetbe, szerintem. Ö igen, sok a, a, azt hiszem az általam hozott zenékből a nagy, a nagy része instrumentális zene. Ezek, ezeket azért, azért hoztam, vagy azért, azért állnak közel hozzá, mivel e, írás közben ezeket nagyon jól lehet hallgatni úgy e, e, hangulatteremtő e, zeneként, e, és ez, ez, e, ez nálam rendszeres is, hogy mi közben írok a közben, ilyen és ehhez hasonló zenéket, amikkel tényleg lehet úszni valahogy nagyon könnyen, nagyon könnyen ráül az ember. ez a pszichodelikus világ, hmm. ami a versei címében, a szövegeidben is visszajön, az a zenéidben is, ha jól érzem. Igen. Abszolút ez a picit szférikus, kicsit filozófikus. Igen, de ezen felül egyébként igyekszem minden, minél ö, sokszínűbben táplálkozni, zenei szinten is, de talán a hogyha már így a kötet kapcsán, vagy a köt, igen, a kötet kapcsán beszélgetünk, ezért igyekeztem inkább olyan, olyan zenéket hozni, amik, amik köthetőek a szövegekhez is, vagy a szövegvilághoz. Egy, oh. egy, ugye volt egy blues előadó is, Junior Kimbro, őt, őt így az elmúlt években fedeztem fel magamnak. A blues zené, ugyan van szóval, hogy van dal szöveg a blues zenékben, de nagyon, nagyon egy egy Igen, egyébként. nagyon instrumentális igen. még a szöveg, és a, nekem a kedvencem, akit most fedeztem fel által, ez a Picsióné, akiről kiderült, hogy filmzenék tömegét szerezte. Igen, igen, És nagyon finom. Én is, én is film, film által ismert, ismertem meg a munkásságát, amit még mindig, mindig, mindig nem aknáztam ki teljesen, szóval egy-két szám, amit, amit gyakrabban hallgatok, köztük ez is, de van és akkor Béla útjai. Béla útja. Teknőc ének folyamat zenére. Macskamancs csobban, halászó égi test, égi ököl. Béla boldog, bútorhiányban egyetlen, felkavaró kellék. A merülés fénytörés, az ajt is megszűri. Béla pislog, ez pedig nem egy folyam, ha poppal szórakoztat az utca, sem. Hogy ez az egy pont van, ami a felszín fölé emel, alatta pedig, bárcsak formalinnak mondhatnám, vizes algás közeg, még beleesni sem lehet, a csobbanás becsapás, csiklandoznak a jégbuborékok, Béla meghalna, pedig kapcsolgatom neki a villanyt. Gondoltam belenyesek a Petri összesébe, ezzel az ollóval vágom a körmöm, Béla pislog. Szopóágon ül Béla, Kövein nincs mit morzsolgatni, Azt mondja, rápislogok a hanyagokra, Ha rájövök, honnan jön a garnélarák. Hallod a máv sziréneit, Lélegez Béla, Túl sűrünk el fel a mesterséges nap, A robot kakasok moraja, Naponta többszöri reggelit eredményez. Mi van Béla, kiesik a szemed, Kopog, Kopog az enyém is. Vadászni megyünk reggel, a teknős és az éhes. Megmentlek a vadállattól, megesszük azt is. Vidd az ászlót Béla, körbe a gangon, a demensnéni lakása, az asszonyverős bajszos lakása, a jelölőceruzás házmester lakása, a bongyors szőke lakása, a gasztevő mamma lakása, a szembeni senki lakása, a hajnalban boniemet hallgatók lakása előtt vidd a zászlót béla túl a gangon, vidd lentebb le a pályaudvarra, vidd tovább budáról pestre, pestről budára, lóál a zászlót és veszél bele a beton hideg éjszakába, a ászlót dobd el béla, és halljál bele a táncba. az utolsó ö, szám a száosztól, ez egy, mint ahogy Márivel mondta, egy amsterdami élmény, és onnan hozta a lemezt, de szintveg ez cím című szám, és akkor a búcsú ideje. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én is a meghívást. És a belső közlés mai adásának ebből a végére értünk. Vendégünk Márió, első Márió elsőkötetes költőnek. Köszönöm szépen, hogy Jöttél, felolvastad a verseidet, elhoztad azokat a számokat, amiről beszéltünk. A jövő héten szegő János várja nöket, Kórádió Zseb belső szintén elsőkötetes íróval. Én addig is púcsúzom, a hangmester Csorba László nevében is megköszönöm figyelmüket. További szép estét kívánok, Mártonévát hallották. Belső közlés Dal és szöveg elsőkézből.